і навіть у поблизькій Валахії. Кара на людей. А за що? Ще зовсім малою була Настася, коли напали на рогатин Волохи. Палили й грабували, як татари і турки. Вивезли з рогатина всі коштовності, аж сам польський король розгнівався і примусив волоського воєводу Стефана повернути на грабоване. З-поміж іншого було привезено також усе срібло – і всі книги цінні з церкви Святого Духа, бо отець Лісовський пам'ятав усе так, що з його слів було споряджено папір, за яким волохи мали повернути вкрадене. А було там три келихи позолочені, три білі, всього келихів вісім, а в них срібла 16 гривень і п'яті півлута. А ще хрести, кадильниці, лампи, офіри різні на 43 гривні – і тринадцять лутів «Срібла». А опріч того є «Ванглії оправних три», «Служебників оправних три», «Псалтири часослов», триод світна», «Октоїх» та ще чотири книги, назв яких запам'ятати він не спроможен, бо великої мудрості книги. Мав надію, що донька навчиться грамоти, осягне всі відомі і приступні в рогатині науки, і тоді прочитає ті рідкісні книги, які зібралися в його церкві за багато віків. У священника Івана Теребушка вчилася на Ся читати. Теребушкова наука обійшлася лісовському в цілу свиню. Свиню цілу поклав на свою настасю, прошу я вас, гукав отець Гаврило. Він плакав від розчулення, дивлячись на свою тепер уже вчену дитину. Ал жонка моя, вірно, мила, я вродила мені зі мною споджену дочку панну Настасю, першу в городі моїм, котра по всім тілі своїм тако в лиці, як і в знаках, котрі в мене є, притрафила і вродила. Але ж у п'яних хвастощах, топчучи власну гідність, уперто величав доньку королівною. А чи ж досить для королівни тої мізерної науки, почерпнутої у теребушка? Ще б мала набратися і добрих звичаїв та наук високих, а дати все це в рогатині. Міг єдино тільки вікарій Єронім Скарбський. Коли ж отець Гаврило поткнувся до вікарії, той заломив ціну вже не в одну свиню, а в цілих шість. Шість свинок за науку його латинську. потрясав маленькими кулачками отець Лісовський. За язик слов'янський свиню одну, а за латину. Аж шість. А язик же слов'янський правдою божою основан, збудований, огорожен єсть. У латинськім же тільки лжа, поганська хитрість і фарисейство сидить, почиває і обладає. Але хто ще в рогатині міг похвалитися тим, що поклав на всю науку для своєї дитини одну, а тоді аж шість свиней вгодованих? І чи вберігся бо спокуси вихвалятися згодом протягом цілого свого життя отець Гаврило Лісовський? Та й виправдання було під рукою, бо хіба ж проживеш із самим часословцем? Без Латини Лативини, не збагнеш ні судді, ні стряпчого, ні ума, ні посла? І настася стала ходити до садиби вікарія Скарбського. Він приголомшив малу дівчину огромом своїх знань, суворістю розуму. Його небуденність вражала. Задягався, як ніхто. Високий, тонкошиї, з сумними темними очима, з приглухим голосом, байдужий довтіх, далекий від дріб'язку й він вразив Настасю у саме серце, і вона закохалася не так, як досі закохувалася у шмаркатих хлопців, з якими босоніж ж гасала то на чортову гору, то до батькової церкви розглядати химерні старезні ікони з бородатими святими. Медзата Урсуля, донька снісаря Блазея Зебриновича, довідавшись про її закоханість, безжально висміяла подругу. Та ж той скарбський ні до чого не вдатен. Як то, обурилася Настася, ще й голомордий, Сама голоморда. а бачиш, як він ходить, чи міг би хоч татар утекти? Чому б мав утікати? Він ні від кого не втікатиме. То де ж він буде, а тут і буде. Тоб я подивилася. Подивися, коли хочеш.